Jó reggel, legyen szíves megszólalni, várom.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 Ehhez megkerestem, mert ez volt az út, mert nem tudtam a telefonszámlás Szilágyi Zsófianak, megkerestem a sajtóst, aki egy tízes skálán, hát úgy nagyjából hatosra tett szívességet az ügyben, hogy mennyire készséges, de végül is sikerül Szilágyi A telefonszámához eljutni, hozzátéve, hogy ezen a héten pénteken kéne vele beszélgetni, mert hogy beteg.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 valami esetleg történt a bokája, panaszkodott tegnap, és. és, és a vitelek, nem bokas, a és sarok. Igen, de a bokájára panaszkodott, hogy az fáj. Igen, és de gondoltam, a de, de hogy nem... szövődmény lehet. És mondom, Úristen, valami otthonról betelefonált, hogy indítsák nem. el a, a, a Beatles dalokat, és akkor majd valamikor beér, vagy nem ér be, vagy nem tudom, de. Nagyon érzés okay, volt. Nagyon jól esik az érdeklődésed, de valójában ez a történet. Oké, okay. jól ma... rendben örülök neki. Várjál, egy másodban Mit Igen? gondol, anélkül ismerni? Elő fog kerülni Szilágyi Zsófia, vagy sem? Hm, szerintem nem. Szerintem sem. Viszont hallásra!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 They can't take it from me if they try. I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy.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 hearing noises we were destined to remember, will the thrill to never stop. come to you. How they can remember when they weren't where it was at? we got nothing Gonna be, don't look at me All my life. I never knew what I could be, what I could do, and we were Mentél? Hova ment? Mert mi van? Jó van itt, de azt árulod el nekem, hogy miért mentél, kapsz? Ráúttál? Jaj, rendben van. Ugye, az Paul McCartney szól, megyünk a Chris-tával, hogy Paul és Éppen jegyeket vettem a brüggy koncertre. koncertjére. Jó napot! Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, nincs Jaj, Jaj, Jaj, Back <laughs> this again, Michelle. She's got <laughs> <talking> <laughs> her. She's good, so fine. She's always, that's Lakatos, viszle, jó úgy, úgy hangzott, kívülálló mintha valaki az asztal alá bújt volt és elkezdte vonat, csiklandozni, ne, ne, a csiklandozni. Ne, ne, ne, nem, nem, nem, nem erről Istenem! Azt írják visszat, hogy menjünk Every hamarabb, mert nagyon sokan lesznek. És egy nyolckor pontosan kezd a Polnán kátli, és hogy nehogy itt izél. Ezt miért a Spambe küldte? Mi a Isten nem csinál az ebben sem se, és, és a dolog közben működik. Ja, Mi the show Szerinte olyan, mint egy film. De nem beszéltem a Tereckivel, hogy akkor lehetséges zségesd, hogy igényel azt mondjam, hogy a szabdi lakását tudom többé, A pár! Nem majd bejelentkezni, hanem, hogy... Hey, I think I hogy a téged. It is something for my soul. Meg, <laughs> the topic when you find a love, don't break it, try to, to make it whole. I took a walk into the fire, when I heard you calling me. I took a chance, The what good it turned A 2018. november 28. a Szerda van, és 1.5.3.1.8 derűtég. Most már gondolom, hogy nem nulla fok van, nálam szent a hegyen egy kicsit havazott is. 8 óra után kapcsolom Újhely Istvánt, 9 után nem kapcsolok senkit se, és 9 óra után kapcsolom vele Krisztinát. Ez a mai program. Akvárium Jövő héten kedden fél nyolcas közdettel Oh boy Let me out of here Yeah I hear the tax knocking at my door Jó reggelt kívánok! Uh, meg szeretném jönne osztani, hogy volt az elmúlt uh, hetekben két eset, aminek engem nagyon megrázott. Az egyik ez a, az úr, aki lelőtt ezt az óvónőt, uh, a másik pedig az ózdi gyilkosság, amikor a két srácot uh, uh, szúrta le egy másik úr, és uh, mind a kettő arra vezetett a dühüket és az indulataikat kezelni,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 Oh boy! Oh boy! Oh boy! 9 oh boy! Oh boy! Oh boy! Oh boy, oh boy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 to say i'm sorry don't feel sad for me but the beautiful birds won't fly out of the cage though no, i'm trying to set them free trying to let you see how much you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 you 061 48 9, 9, 9, 9 és 06 36 7 7 1, 1 6 1. van, ja, ja. Hát én nem gondoltam, hogy ilyen jól fogok szórakozni. que é a corte da fora, né? Egy napcímű filmről, ahogy mondjak már egy mondatot, amit én is láttam, és tényleg nagyon jó filmnek tartom, de végig az volt eszembe, hogy a Tar biztos láttad a kapcsolat, meg a családi tűztétek túl 40 évvel. Hát nagyon filmül, régen, igen. Nagyon de régen, de, de, de körülbelül, az lenne már át Ez lehetséges, nem. nem tudom megmondani, mert de, nem rá. De még ami egy nagyon érdekes, a Vándor Éva ö, színésznő, aki 40 éve nem nagyon láttam ilyen szerepbe, csak egy-két sorozatban, és ez nagyon jó, a József Attila színházba játszik színészet, és nagyon jó, és a, a, a kenguru című filmet szerintem tuti láttad, 75-t. Igen, lát akkor most hogy ide? Ez, ez úgy jön ide, hogy akkor ő volt a Gál terelme, és ott is mindenféle családi konfliktusok voltak, és mint hogyha a, a, a -e volna a gyerekét, és a jó Zsófi lenne 40 év után. Körülbelül kronógiak ez de, de, az az agyamba. Tudtam volna, miről beszélgetne rendezővel. Igen. Most helyette veled beszélgetek, de senkivel nem lehet helyette beszélgetni. Még egy, még egy utolsó mondat, hogy te tanultál, emlékszel a barát Miki mesélt, hogy együtt tanultatok egy, egy, egy, egy, egy filmforgatókönnyi írást. Olyan is volt. És és én, ami a Deákira aluljáróban forgatták egy évvel ezelőtt, a, amikor átmegy az a nő a gyerekkel, uh -huh. ez egy olyan vágókép a filmben, ez három uh -huh. másodperc, és hogy micsoda őrület, hogy egy 30 fős stáb ott volt te fél napig, és ezt forgatták, ezt a három másodperc. a ugye Pataki a, a, a producer óta áldogált, és szerintem a az guta ütötte utólag, hogy úristen, három másodperc fél napig ott volt 30 ember. Ez csak mint pénzügyileg mondom, hogy egy őrület lehetett. Na, úgyhogy jó kis film volt, jó volt. Csak ennyi. Aztán, de el nekem, fél. Igen? Mi azt? Most kaptam egy SMS, tájékoztatjuk, hogy egyéni, tagdíj befizetése megérkezett pénztárunkhoz. Hát a Türelem. A teljes feldolgozásig szíves türelmét kérjük tisztelettel Egon önkéntes nyugdíjpénztár. Én nem fizettem be semmit. Hát. Tehát szemben például a honpolával, aki rendszeresen panaszkodik arról, hogy különböző dolgokat befizet, de nem úgy történnek a dolgok, ahogy szeretné, én nem fizettem semmit se, és most tájékoztatok arról, hogy a feldolgozásig szíves türelmet kérik. Ez mi? Ez, ez, ez ami félre tájékozás, az rohanj, azon az ábéjénál veszem ezt a pénzt, amit valaki más befizetett helyett. Ezt talán nem tűz. fogom tenni, de árulják, ez mi?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 Éj, Istenem. Éj. Éstenem. Éj éstenem. Na jó. Van egy úgynevezett Megsner-Mihály effekt. A Megsner-Mihály effekt az, az... Te talán még azért emlékezhetsz rá, hogy a zenekadémiai közvetítéseknél azt mondta a Maxner Mihály, hogy Maxner Mihály vagyok, és most bejön a karmester, a zenekar feláll. És ez mindig olyan, hogy te szemben, amikor a riportalany úgy beszél, mint hogyha ő is valahogy Maxner Mihály pozícióban lenne, és te így szólaltál meg, sokan vannak körülötted, vagy most ébredtél, vagy mi történt? <hállt> nem, még senki nincs körülöttem. Most ö, indulok be a parlamentbe vissza be. De most beszélsz először, hogy ilyen halk, vagy? Telefonom volt már, de még azért nem beszéltem valamit. Majd, majd majd énekes vonulok, és elkezd egy kicsit hangot uh, formálni. Sokat beszélgetek Navracs és Tiborral, és ennek van a mi kettőnk a szempontjából, még apropója is, hogy milyen ez a kettős élet, de tőled még nem kérdeztem. Ha, ha világos, hogy mit értek kettős élet alatt. Hát persze, hát ö, azt se tudod, hogy nem is kettős, mert sokkal bonyolultabb ö, szerintem Tiborra. Újhely Istvánnal beszélgettek, vagy ő beszélgető. velem nézőpont kérdése. Szóval is, nekem is gondolom, mert én tudom, csak Tibornak gondolom, hogy ugyanígy van, hogy minden héten még a, a szokásos Brüsszel, Magyarország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 hogy ki a mosdúba, és azt se tudtam pár másra terszik, hogy a világ melyik pontján, hol vagyok, miért vagyok, és akkor tudod, hogy lassan-lassan-lassan fölfogod maga a világot. Ez egy nehézsége, de hát ugyanazt a teljesen rossz kérdést teszek föl, de mégis talán megválaszolható. Amiről most beszélgetünk, ez alapvetően jó vagy rossz? Mert én azt feltételezem, hogy alapvetően jó. Ezért mondtam, hogy azért és a a szíkségeinkkel is hozzá tartozik ehhez a szakmához. De milyen ez De a kettősség? Én... Tehát milyen az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 Tehát szerintem többet, mint egy átlag eh, eh, politikus vagy bármilyen szakmába dolgozó magyar ember. Én heti kettő napot, amit szoktok mondani, túl nézok eh, Magyarország eh, tájain. Tehát csak a múlt héten voltam Gyöngyösen, tehát Hevesmézében, és voltam Komára-Nasztalom, egyéből Oroszlájban is. Tehát még csak azt sem mondhatott, hogy a fővárosokat megérintem, hogy amelyek aztán visszajövött. Tehát én nekem az otthoni jelenlétem az legalább ennyire erős. Ez persze mind a kamar a a de hát nekünk ezt kell csinálni. És ha jól érzed, én így nem tudnék dolgozni, hogy nem mászkálnék és nem vállalni egy programot. Most például szombaton reggel tapoltán kezdek, majd miután innen hazaérkeztek büszledet, reggel tapoltán kezdek, utána megyek egy keszthelyi rendezvényre, majd este egy taksanyi rendezvényre. Ez az a szombaton.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 hogy én a nemzetközi cirkuszvilágnak nagykövete vagyok, és... A nemzetközi, a nemzetközi cirkuszvilágnak? A nagy vagyok. A, e, azt is tudom, e, itt ja, a elhettem a papírok, mert a papírokban évezted. tudom a történetet, de hogyan lettél az? Mert azért más a passzív tudás, és más az aktív tudás. az még két mondatot erről, tehát a, a, az azt jelentő, hogy mi az én egy plusz állás, nem itt a tizető, és ez egy tiszteletbeli fölkérés ami annak indult, hogy a turizmussal kapcsolatos szakpolitikai tevékeszség egy része. Nyilvánvalóan a szórakoztatókban a cirkusz. És magyarként már gyerekkor óta ilyen a cirkusz mágyása voltam. A gyerekeimet is folyamatosan viszem volt A cirkuszjelőadásra engem elvarrázsol a cirkusz. És a sikerült a, a teműsorban már emlegetett Szalai Tomit Uh, idehozzuk, úgy beszéljünk róla, hogy közben egyébként, hogy meg már az van. Oda tönni. Oda hogy odahoztad a hova? Uh, idehoztuk, idehozom a témához, mert múltközben beszélgettünk Igen, igen, a igen ő is uh, részes ta, ennek a cirkuszizének? Tamás is nagy uh, cirkuszmániás, és a felesége is, és ők elkezdtek engem bemutatni a nemzetközi cirkuszvilág uh, igaz a és a hazai cirkuszvilág nagyságainak. Volt már nálam a magyarok közül a Richteréktől kezdve a fővárosi nagycirkusz igazgatója, és a is nagyon-nagyon sok a cirkusz világában járatos és dolgozott, mert szépen lassan az elmúlt néhány év kialakult, hogy mindent, amit kell az európai intézményekben, én Jó, tehát, én bálom, jól tudom, én hogy nekünk fél kilencig van időnk, vagy meddig van időnk? Igen, igen, igen, mert úgy jó, úgy akkor rendben, akkor megosztom a, megosztom in, a beszélgetést in. a Cirkusz és a Timmermans között, így ebben a formában. Uh, olvasom. De úgy, a nem, nem, nem, akartam, nem, nem akartam abba hagyni. Uh, csak igen. most érdeklődtem, és akkor ennek következtében uh, találkoztatom a nagy érdemet, és megyünk tovább. Ne hogy Ugye Istvánt az MSZP Európai Parlamenti választ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 a, az irodámhoz és a, a hozzám minden nap érkeznek olyan javaslatok, kérések a cirkuszvilágához. Mondjan egyet! A vízum fénye például, hát itt vannak ezek a cirkuszok, mondjuk a budapesti, tűvárosi nagy cirkusz, amelynek az egy-egy produkciójához 15 országba érkeznek különböző fölépők. És a vízum problémáktól kezdve, hogy a Schengen vízum, a mi vízum rendszerünk nem bírja füldolgozni, Ezeket a nagy sókat, amelyek utaznak helyről helyre, tehát kilépnek Sengenből, tehát visszalépnek Sengenbe. És például most arról tárgyalunk, hogy hogyan lehet lehetne az a vízumot bevezetni. Tehát ezek ilyen nagy átfogó, az intézményekben megjelenik kérdések. Ráadásul a cirkuszkultúra nekünk magyaroknak nagyon sem fontos.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 nem, hát négy éve dolgozom. Jaj, te négy... Nég aha, aha, aha, aha hm. minden, minden évben ott én is a Ki fel, volt előtte te ilyen? Vagy tehát vele jött létre? Senki, senki, senki. Nem, az Európai Intizményekben soha senki nem. És hogyha nem véletlenül te nem lennél e, uniós képviselő, akkor ettől meg is fosztanak mondva, hogy a kettő csak együtt üzemel? Vagy attól még megbaradhatnál? Vagy valószínűleg nem? Ó, hát játos, figyelj, ez, ez egy Értettem, értettem, de attól még vehetem komolyan, nem? Saját pénzem az azt kérdeztem, hogy ez együtt jár az uniós képviselőséggel. Lehet, hiszen, az, lehet, hiszen abbeli lehet, minőségedben tudsz... Igen, így, így, így. Lehet, így. Lehet, az MSZP-EP képviselője az Európai Parlament turizmusért felelős szakpolitikuságért az elmúlt években több javaslattal is ért a nevéhez kötődik például számos művész által A cirkusz megfogalmazása, vagy a Mislen csillagok minősítési rendszeréhez hasonló minőségbiztosítási szisztéma megalkotása az európai cirkuszok számára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 Szeretnénk, hogyha a cirkusz világában lenne egy olyan minősítési rendszer, ami eddig nem volt, ami nekem, mint családos embernek, aki ellátogatott cirkuszba, és nem ismerem azt a cirkusz, hogy mit láthatok tőle, uh -huh. nekem nagyjából de bekategorizálja, hogy milyen minőségű produkciót láthatok, és milyen, a, a, milyen, az, milyen az, amit nem látok. Tehát például a munkakörülményei, a, a szóban részedő e, fellépőknek, milyen az állattartás, e, hogy kezelik, a, milyen biztonsági rendszerek annak, tehát ez nagyon fontos, és eddig nem létezik minősítési rendszer. Na, azt is Tiborral ma közösen adjuk át az Európai parlamentben egy, egy rendkívül magas szint, szintű rendezvényen, hiszen itt a cirkuszvilágában nagyon sokan jut lesznek, ismert nagy nevek, adjuk át az első ilyen Big Top playboy egy ember hagyaneljek ki, nagyon nagyon-nagyon szeretek, van egy Enrész László nevű, Magyarországból elszármazott uh, uh, kortársunk, aki egy fantasztikus cirkuszt hozott létre Blackpoolban, Negyvéd-Angliában, uh, Negyvéd-Anglia megismertebb uh, cirkusza, ugyanúgy, uh, ahogy a fiainak például saját Viasz van a Madame uh, Tussaud.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 a, a nem is felsoroltam. Hát, ez egy nagyon sok álló és egy független uh, felmérésnek az eredménye. Oké, okay. és ez körülbelül lehet. úgy lesz feltüntetve az ő neve, vagy az ő církusszak kapcsán, mint hogy egyébként az itt tett. Tehát ha a hollapjára, akkor fel lesz Igen, ez Igen, tüntetve, Igen. és aki ide elmegy, ez tisztában lehet egy olyan körülményem, amivel egyébként, ha nincs ez feltüntetve, akkor nem tudja. Ez így van. Magának Úgy, a, az, a az eseménynek a rangját szóval mennyiben emelje a és illetőleg a is jelenléte az abból adódik, hogy szakmailag, vagy ki megfelelő rész aláhuzandó, mennyiben az ő profilja ez? Tibornak a területe a kultúra, és miután az Európai kultúrás és Örökségnek a része a tírkusz így Na, is biztos úrra dolgozunk ezen a programon, ők mit ott volt, nagyon sokat segített, és ellentük nem képzelni. Ez már a második, második ilyen az intervél mellett. Hát össze vagyunk szorulva. Hát, lehet, hogy több is, több is van, én kettőről tudok. Hány díjazat hát, van? ebben a kettőben, igen. Most három díjazatunk az. Ez milyen körülmények között lesz átvadon ma délután? Bente az Európai Parlamentnek, még külön termében, egy szakmai, egy megeszélés, az éritán egy is és a éritán egy ünökéskeletek szélkejelkodással. Alapvetően ez a cirkuszvilágának szól, tehát nem sajtózzuk, nyilván nagy színképeket kirakunk róla, de itt a cirkuszvilágának is gyűlnek össze, és értékelik azt, hogy sok helyen az európai parlament, de korábban. Nem hívták ilyen eseményeket, nem jutással velük egyeztetnék. a mi, mi munkának nagyon-nagyon sok ilyen eleme van, amit nem látom a magyar közösségben, hiszen csak a botrányoktól vagy csak a politikai csattanásoktól hangos a sajtó, de én felálltam ezeket a dolgokat, amelyik valami hasznosat tett az ember, és valamit elindított útjára, amit talán 20-50 euróval is létezett.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 sokat emelje a tehető kulturpolitikának a mostani fejként államtitkár. Igen, igen, akinek a magyar hangja elsimolvált, de nem akarok ebben a szerepben, hogy jó, jobban elmenni a kelleténél. Minden szerepét ismerünk. Um, meg nem akarok benfentes lenni. Mi a, mi a frászkunyhónak akarja az emberben benfentesnek lenni, amikor abból nem érzékel semmit csak se a közönség? Azt az kell tudni érzékeltetni, ami adott esetben a szó jó értelmében benfenteséggel együtt jár, ha egyáltalán abból bármi átadható.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 Azért érdekes ez, mert azt mutatja, hogy az MSZP elkezdte az Európai Parlamenti Választási Felkészülést. 90 magyar eh, szocialista politikus volt az ország minden szegletéből. Két napon keresztül tárgyaltunk vissza és... Ez az, az összetétel tényleg... a szocialisták részéről hogyan adódott össze? A párt parlamentjének tagjait, tehát a választmányunk tagjait, nem tudjuk, ez a összes helyi szervezetnek a bizottsági delegáciái. Itt voltak, és egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos számukra is érdekes az európai jövővel foglalkozó rendezmény szerveztünk nekik, és természetesen a rendezvénynek felkét a a is minden Európai szokszásnak vezetője, a frakcióvezetői, a és többek között Timmermans. Úr, akinek a nevét meg fogjuk tanulni otthon Magyarországon, mert ő ezt az újsoros. A következő néhány hónapban, hiszen ő lesz az Európai Szociistáknak a csúcsjelöltje, az Európai Bizottság elnöki kísérőjé. Egy fantasztikus hatnyelven beszélő volt holland külügyminiszter. Most az elnézést, az, aki most a Tájárni, vagy most nagyon nagy baromságot mondtam? A Tájárni a Parlament elnöke, és Pati, A bizottság, hát, be beazonosítjuk, Juncker helyettese, első helyettese. De, de, de, de e, ő mely pozícióért indul? A Juncker, Juncker a Juncker pozíciója. pozíciója a a Juncker Tájánit azért kinevezik, vál, vagy a Táján is indul? Táján itt a parlamentben. Őt a parlament választja engem, akkor, akkor, akkor rosszat mondtam elnézést. Az, az Európai Bizottság elnökét pedig az Európai Parlamenti Választásokon majd a legtöbb majd a előtt pártszövetség jelöli. Mennyire van realitása annak, parlament... hogy ő lesz az új elnök? Nagy esélye van, mert olyan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 az ő pártja nem a Mi pártunk on Hollandiában, de a Holland politikai kultúra már csak olyan, hogyha van egy ilyen erőszemély, aki biztos, hogy az Európai Bizottságnak valamilyen vezetője lesz vagy elnöke, vagy van elnöke, mert annyira erős politikus. Uh -huh. Őt a hozzá képest uh, a mi Pártunk ellenzékben van, a timmer most Hollandiában, és ennek a néve a miniszterelnök jelezte őt fogja delegálni az Európai Bizottságban. Igen, ezt hazai logikával nem lehet megérteni. <hálland> <hálland> Igen, én mondom. Úgyhogy tennem az, hogy rendkívül erős viszonyunk van, hogyha lenne a bizottság elnöke az, az ne kellene egy nagyon-nagyon komoly mozgásteret adna ahhoz, hogy magyar ügyeket képviselhessek, vihessek. Nem illetlen, hogy tennap is meghívtam és tűzőságot tartott köztartott a pártelnökkel, Megint további szervezük, a kapcsolatrendszereinket, és látszik, hogy él és dolgozik, jutítkezik a MSZP. Ha pedig nem lesz elnök, akkor nagy valószínűséggel a elnök lesz, mint ahogy most is, az vagy Hunos. Hát, egész biztos. Hát ő az első alá elnök most. Tvajdonképpen az Európai Bizottságnak ma is a, a legtöbbet, e, munkai időben, de a a felelősségben és a, a fajsús ügyöket nézve a legerősebb figurája. mire? El... Ő... Nem csak ottokat mondani, hogy az, hogy ő marad, az itt a, ebben az egyik bűszelé buborékban az evidens. A kérdés az, hogy megye egyes -egy főjebb, és lesz a, ő a következő év meghatározó és a nevét a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 mandátumból, nekünk az a télünk, hogy se hát beszéltünk, te én a rádióban, hogy 50 uh, százalék alászorítsuk uh, a Orbánt képviselő, uh, parlamenti képviselők számát. Uh, meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni. Egy biztos, hogy az össze-európai képet nézve uh, Timber mostnak nagyon van arra, hogy uh, erős pozíciót fogja legyet, és jó nekünk, hogy a kapcsolatban vagyunk vele. Egyébként, ami érdekes volt, mindenki szenvedélyesen beszélt arról, hogy uh, az Édesapja Magyarországon volt uh, diplomata, és azért éltek Magyarországon uh, a nyilván végén, nem tudom, 60, években, és, uh, a és nagyon-nagyon-nagyon szépen beszélt róla magyarokról, és csak utána váltották volna szegért kiméletlen elemző jövő és kipazárulve.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 János ja, utol... mondtad, hogy egy a tojtást? Csak istenben azt mondtam, amik szegerezhetünk Igen, kénet, a aki aki minket, majd figyelje holnap az európai parlamenti ügyeket, mert érdekes egyet állt elő. a Gruyewski ügyben holnap jön elő, holnap fog szavazni az európai parlament egy olyan jelentésről, amely Macedónia jogállamiságáról és Európai Nőstagságról felkészülésről. Ja, azt, azt nagyon jól tudod, István, hogy ezt meg fogja szavazni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 Ezért mondom, hogy érdemes erről a nyelni, hogy mi lesz. De mit gondolsz? Nyilván a jelentést meg fogja szavazni a népárt. A Fidesz bajban lesz, mert az ebben a ezt értened, van, de mit gondolsz? Tartózkodni fognak? Megszavazzák, nem szavazzák meg? Mit gondolsz? A fideszesek nem fogják megszavazni, különösen a, miatt a módosító miatt, amelyben az van, hogy felszólítja az Európai Parlament a magyar kormányt, hogy adja, ki? Jó, hogy ez, ez, meg ez meg elnös, meg ezt meg. Ezt nem tudtam. Tehát ez, ez egy milyen függelék, ami ennek a része? Ez egy, ö, a rendes egy, egy lesz a része, Jó, de azt kérdezem, az tehát, meg tehát meg hogy ezt csomagban fogam, szavazzák meg, vagy ez két különböző dolog? akkor úgy van, hogy a módosítójavaslatról külön szavazó. Ó, hát, de a módosítójavaslatot könnyen lehetséges, hogy elvetik. De és hogyha a módosítőhosszat beültött az ötite, hanem benned a szövegbe, akkor a Fidesznek Ez így, így, így, így, így, így, így. Elnéz, és megint tájékozatlan voltam. azt uh, mondom, hogy aki, aki hallja, csak van a figyei, mert ez egy érdekes... Mekkora lesz, valószínűséget tulajdonésztászta annak, hogy a módosítót megszavazzák? Ez annak is a függvénye, hát, hát, függvény, hogy hányan mennek el holnap az ülésre, hiszen ott sem mennek el mindig. Hát azért a, a, a el 89% a nép párt lesz megint Baj van, hogy védik kormányt vagy ö, megint egy alkotnak. Jó, hát lehetséges, akkor keresünk majd 5 percet, mert sokkal több nem lesz csütörtökön, vagy pénteken, hogy kommentát fűzzél ahhoz, ami Nérennyel. holnap történik. Jó, Nérennyel. hát figyelj, mint a nyolc óra, huszonkilenc de inkább 30, Szeged el ö, megy a jövő hétre, ki fog ezt tartani? Tudom, hogy itt akarsz kérdezni, mert hogy de ne, a ne, ne, ne kezdjünk, be, ne kezdjünk bele, van, mert azt mondtad, hogy dologat Állok elébe, elé jó? Jó, rendben jó, van. Értem. Köszönöm, viszont halásra. Én köszönöm, ja. szép napot mindenkinek otthon. 06148909999 és 0636771161, figyeljek, ha van mire. Önkéntes nyugdíjpénztár? Hogy miről tájékoztatnak? A világ tele van csodákkal. Csak nyitottnak kell lenni. Bármilyen ügyben beszélgethetünk. Én olyan jó belejöttem a hallgatásba, hogy nem akarom megzavarni az önök nyugalmát.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 érthető okokból fölkapta a vizet, aztán mondták, hívja föl, nem hívta. Én érthető én, okokból. Én, én egyáltalán nem kaptam föl a vizet, én egész egyszerűen csodálkoztam. De rosszul esett. Hát az, ő rosszul esett. Azért. Az az nem, diplomatikus az, megfogalmazás. Kölgyörgöm, hát ez önnek is rosszul esne. Hát azért mondom, én érthető, én a mondom, hogy rosszul esett. Igen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 É, igen, érdekes, ugyanakkor azt gondolom, hogy minden emberrel előfordul. Tehát mindenki egy kicsit úgy magáinak érezte ezt a problémát, amikor így megcsalatva De miért ez érzi jobban magáinak ezt? Az, hogy meg, ezt a megcsalatva érzést, ugye, hogy, hogy valaki elárulta őt, vagy úgy érzi, hogy... Tehát ez, ez a dolog lényeget, tehát annélkül, hogy az ember elveszne a részletekben, elárulva lenni nem jó, többszörösen elárulva lenni nem jó, lenni. ennek következtében az, ami kedre volt tervezve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 Tükröződve egy olyan tükörben, amiről azt se tudtam, hogy tükröződni fogok hangilag, egészen elképesztő élmény volt. És azt kell, hogy mondjam, hogy ebben benne van mindaz, amit én szerettem volna, meg valamivel több is. Hát igen a taxis sofőrök általában a, a, a hölgyeknél a fortak. Ez nem a taxis van van összefüggésben.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 Már itt szartunk, akkor... Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Hezitáltam, hogy betelefonáljak el, mert azt gondolom, hogy ez a dolog engem személy szerint per pillanat nem érint, és nem akarok álságos lenni. Úgy gondolom, hogy amit a, a most a Fidesz előkészített a úgynevezett rabszolgatörvénye, ilyen jelentőségű változtatást nagyon rég nem tettek, és szeretném beszélni erről Filippo Gárbor, amelyén nekem van olyan érzésem van,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 Hát az, hogy a munkaerő problémával gondok vannak, azt a, a, a, a, a, a Hovét Kórháznak a koroszulat osztályát. Hát az, az mondjuk, az mondom, hogy az meg... Az meg ha És ma, bizonyítja, ez a... hogy ez gáza, ahogy te fogalmaztál, ehhez egy szakember kellene. Nem tudom, hogy Magyarországon van-e ilyen szakember, mert a szakembereknek a 98%-a közben valamilyen politikai pártnak a vonzás körében van.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 10, most hirtem, nem is tudom, 16-17 főstégbe az egyik üzletágat vezetem, öt ember munkáját támogatom, és hát van némi rálátásom erre a témára. Milyen terület? Ez gépgyártás, tervezés, uh -huh. gyártás. Uh -huh. Uh -huh. Ö ö egyszerűen ö iszonyatosan égető a probléma, tehát konkrétan mi, fénymunkás szakember, szerintem már több mint egy éve keresünk, jött-ment egy-két ember. Speciális tudással? Hát nézzel, ez, ez is relatív, mert 30 évvel ezelőtt az, hogy valaki eszergályos vagy marós,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 három vagy négy évvel ezelőtt négy hét volt a szállítási határideje, annak most hat hét. de amiről ön beszél a túlóra, az valójában azt jelent, hogy ön már megvalósította azt, aminek a jogszabályi hátterét most a Fidesz meg akarja valósítani a general. Ö, nálunk hálazégnek nem ilyen ö, drámai a helyzet, tehát nincs rendszeres túlóra, de nálunk, a, a, a, hogy mondja... De maga de, a státuszkó ezért... nincs messze attól, mint aminek a Fidesz most jogilag meg akar ágyazni.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 I just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 És most nem arról beszélek, hogy emi el, ennél lényegtelen dolgokban való megszólaláshoz is. So me, Vagy -e ezeknek az intézményeknek a vezetői, a szó jó értelmében egyáltalán ez értelmezhető így, a maó összödi beszédét hol mondják el? In your nulla hat egy és nulla egy like Stomp around the forest Chanting long -lost anthems, long -lost anthems. Senki? Vagy csak türelmetlen vagyok? Én aki ilyen hosszal hallgattam, most mások hallgatását ennyire gyorsan akara megváltoztatni. Hát igen, ez vagyok én, sajnálom.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 0, 6 9 0 9 9 9, valamint valamit 8 óra 54 perc van. Idő van.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 az jelen pillanatban nem lehessen tudni. Döröpontfialajanos fukac, gmail.com az e-mail elérhetőségem, de van itt jelenleg két telefonszám is, ahol el lehet érni. 061489-es, 0999, valamint 0636771161, figyelek, ha van mire. fogom felhívni vele a Krisztinát, és a vele való beszélgetéssel be is fejeződik a mai műsor, ezt nem fegyegetéstek vegyek. Olyam, édes jó, nem, hanem csak, hogy ennek megfelelően gondolkodjanak, bár a egy része ilyenkor már dolgozik, és nem hallgatja a rádiót. Kérdezem, hogy aki eddig hezillált, hezillált? Hezitált? Összevontam a hezitálni és a licitálni szót, milyen óból, nem tudom. Dolgozik a Freud. 0614890999 és 0636771161. Kettő perc, múlva lesz kilenc. De van. A beláll, a fejembe. A és a vacilálni, de nem a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 Sokkal jobban sikerült hangulatilag ez a reggel, mint számítottam rá. Állnak, és ezt nem vegyék fenyegetésnek, akkor felhívom a kisasszonyt. És nagyra értékelem eddigi közleműködésüket. Hogyan döntöttek? 061489099 és 0636771161. Mm. fogunk unatkozni, lesz Bán László a Városliget ügyben Operaház ügyben Lesz Winterman és lesz Ugi Attila, Lesz Lopper Daniel Csak győzem agyi kapacitással Na jó, akkor visszaszámolok mégiscsak 061 csak és 0630 Először... 1 4 8 másodszor. 1 4, 8, 9, 0, 9, 9, 9, és 0636771161 7 7 1, 1, 6, 1. Senki többet? Azt szeretném, hogy pontosan hol abba abba, eh, velai Krisztinával beszélgettek, azt nem tudnám megmondani, de milyen jó kis madárhang, madár vagy milyen hang van maga mögött? Nincsen, nincsen, csendes szoba. Akkor a Paul McCartney zenéje szűrődött eh, be. A, azt nem mondanám, hogy pontosan hol fejeztük be, de végeredményben ugye én egy olyan befutott és diakkal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 én egy asszisztens voltam egy számban, a Rippel testvéreknél. Az és, Hát, egy ők egy ilyen erőemelő páros, és asszisztáltunk ilyen kiegészítő. értem, önnek hát evidens, de én, ez mit, mit, csinál? mit csinál az asszisztens? A légtornás akkor lehet mondani, csak egy sokkal könnyebb és... és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 vagy, vagy mi lesz a sorsa azoknak, akik e, ilyenkor valakire irányítják a fókusz, miközben valószínűleg reményeikben az van, hogy egyszer majd mások irányítják őrájuk a fókuszt. Tehát mi történt? Hát, velem az volt a helyzet, meg így a csapat, hogy ameddig a többiek ültek az öltözőben, addig én, addig én, én kiártam, beszélgettem az artistákkal, építettem a kapcsolatokat, és, és jóba lettem a vezetőséggel, megismertek, tudták, hogy ki vagyok.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 Ugyan, ugyanolyan szinten vannak, mint akkor voltak, hogy ilyen kisebb produkciókba asszisztálva vesznek részt. Ha a barátai lettek volna ő, ők, és, ha és, ők, és, ha és, ők a barátai de? lettek volna, akkor noszogatta volna őket, hogy asszisztensek maradtok életetek végéig, ha ezt nem veszitek ennél komolyabban, vagy ilyen kapcsolat nem volt önök között? <síns> Én mindenki, ugyan, mindenkinek, ugyanannak mindenkinek a mindenki a saját szerencséjének a pogácsa, szóval, <síns> <tovább>, hogy ne... <síns> Nem hiszem, Oké. hogy én sosem noszogattam ilyen szempontból. Senkit van, nekem elég bajom. <gül> ha most velük beszélgetnék, vagy hogyha ők most ezt a beszélgetést hallanák. Én hosszú ideig jártam pszichiáterezt, de nem azért, mert bolond voltam, hanem így hozta az életem, és aztán a lelki higiénémhez hozzáta, az, hogy gyakran előfordult, hogy arra kértek engem, hogy helyezkedjek valakinek bele a sorsába, ami se sikerült, de igyekezni lehet.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 én lelkes fejlesztő vagyok, és szeretem az ilyen motivációs <gül> dolgokat. És De ezt magától csinálja, vagy, vagy van valami, ahol ezt tanul? Magamtól. Hát olyan szemben magamtól kezdtem, és most jelenleg a hazánk leg, legbefolyásosabb, vagy hát nem, leginkább ismerte motivációs előadó, előadójának vagyok benne a mentor programjában, szóval személyesen tanulhatok tőle, és ez azért egy, csak egy nagyobb faktor annak, hogy, hogy én, is, én is így Előbb vigyem az életemet ilyen szinten. Nekem hosszú de távú terveim vannak önnel, miközben kiderült, hogy van barátja, tehát nem akarom, de kinyithatjuk ezt a fejezetet, szóval, mert akkor lenne egy majd egy harmadik beszélgetés, hogy most miről beszélgetünk, mert számomra ez nem világos. Értem, de nem tudom, hogy kihez kapcsolódik, és mi az, amiről beszélgetünk. Péter, igen. Ő, hazánk legnagyobb Igen, az e az emélyei azok a rendszeresen eljutottak hozzám, neki az arénában is szokott ilyen telt igen, házas. Igen, igen.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 és, és, és tíz fővel most egy ilyen mentor programban velünk akkor foglalkozik jól, akkor jól, közelből. Akkor jól beszéltem, ez hogyan volt? Ö, mindig nyitott voltam az ilyen gondolatokra, meg, meg kicsiként is m, igyekeztem ugye pozitívan látni a, a jövőt, és, és ráakadtam egyszer egy videójára, és hát teljesen magával ragadott az, az egész önfejlesztés.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 körbe bekerülve, most már immáron ö, 11. hónapja foglalkozik velünk ö, havi szinten. Mi, mi az, eszével, amit megtanult ő. ebben a folyamatban? Ö, az, hogy, az, hogy ö, mennyire hiteles az ő személye is, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire lehet tényleg ezt, ezt szívből és odaadással csinálni, és hogy, és hogy tényleg, amit mondunk az, az, az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 Meg. Hülyeségeket kérdeztem, akkor majd Nagyon-nagyon jókát kérdezett, és pont uh, most december 29-én lesz egy rendezvényünk, tizen vagyunk, és 10-féle um, mindenki a saját erősségéről és a, a, abban a megszerzett tudásáról fog beszélni. Ez a mindenki hatásból.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 Uh, hogy, uh, és akkor ezek szerint önnek, hát a meglehetősen elfoglalt életében még erre is volt ideje, hogy akkor ezt csinálja? Igen, igen. Hát ez is ugyanúgy Suli mellett sokszor ment, most ne ugyanúgy, mivel Suli befejeződött. Hát konkrétan az leérettségisztem, és a következő héten utaztam aztán a fesztiválra. Szóval, igen, volt, és, és, és, szerint, és örülök is, hogy így sikerült. Mennyire gyorsan vált asszisztensből főszem?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 Ugye a fővárosi cirkusz megvette ezt a produkciót, ezt a durva Oké, okay, rendben van, amikor megvette akkor... ezt a produkciót, minden részlet érdekel. Azt, mert hogy maga a, a, a cirkusz felépítése foglalkoztat, nem személyesen csak csupán, hanem azon túlmenően. Mit prezentál ön a cirkusnak, akkor, amikor azt a cirkusz megveszi? Ö, általában egy kész számot. Ö, látnak, ö, látnak de, dolgozni, de, vagy de, egy Oké, okay, de, de én jól értem, hogy kész ön egy olyan számot adott, el, amit egyébként akkor még a akkori párjával, már, mint a akivel együtt csinálta, még nem Igen? is csinálták meg, hanem adott esetben el. Pontosan. Ezért volt ez egy nagyon különleges situáció. De hogy létezik, mert... hogy papíron megvesz a cirkusz valamit, amit egyébként még nem is látott? Ez úgy létezik, hogy mi szóló-szólóval ajánlkoztunk a cirkuszban, én szólót is Aha. utámmal, a párom pedig, uh, Dittmár Lajdol pedig szóló zsonglő számmal,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 Ö, általában. Nem azt az más... Általában az artista, de az én esetemben ö, mindig megkérdezem a megrendelőt, hogy ő mit ajánl, és én ahhoz képest ö, mondok igen vagy nemet. mondta már nemet. Ö, igen, igen mondtam. Mennyire alkuképes egy ilyen vita? Ö, attól függ. A, lehet alkuképes, igen. Attól függ, hogy milyen e rendezvény.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 Szóval nagy a spektrum, jelenleg itt nagyjából tisztában vagyok vele, de, de határa csillagoség. Sose lehet tudni, hogy az adott artista mennyire dolgozik, vagy egy mennyi pénz van egy adott projektben. Nem akartam pénzt kérdezni, de azt hiszem.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 díjazásához képest szakmai előrehaladása ország és cirkusz függvényében? Szerintem ebben vannak még távlatok, és, és, és sokszoros szorzót mondanék, ezt most így nem tudom hirtelen Egy vagy, vagy két számjegyű is lehet -e? Akár két számjegyű is. <gül> ne, ö, az, tényleg az, vannak ebben még távlatok, az... és én nem gondolom, hogy én most így befutottnak mondanám magamat, Egyáltalán nem, hiszen még tényleg a pályám kezdetén vagyok. Igyekszem dolgozni. De ebben mém, a kezdetben hogy... ön jelen pillanatban ön fenntartó? Uh, ahhoz, ját, otthon élek, szóval a, a lakása meg a rezsim az, az, az adott, hiszen otthon, otthon élek a szüleimmel, de ezen kívül minden más saját, saját uh, pénzből intézek. A TB-mtől kezdve az étkezésemen át, igen. Hogy is kell bármilyen? Igen, igen, igen.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 A következő beszélgetésben el fogunk jutni New york és ne aggódjon, minden héten nem fogom elvenni. Legőzre mikor lesz külföldön? Most egyelőre nem, ö, nem tudom pontosan. Februárban biztosan leszek Szlovákiában, de addig mi ki tudja. Ezek, mennyire ezek van a... tele a naptár? Jelenleg nem olyan sűrű, ez de mennyi, minden. Ez mennyire minden... tölti előnt aggodalom?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 Igen. Köszönöm hogy rendelkezésre, hát nem fogok visszaélni az ön ideivel, belaik Kristinával beszélgettem, abban a reményben. Igen. Begérdettem, ahogy... igen. hogy ez az interjú majd hol, hol lesz látható? Látható sehol sem. Ez, egy, rá... ez ő... egy rádió, hogy. 98... Rádió interjó. De ez, ez, ez jelenleg élő volt, tehát minden az igyet. Oh. Ezt ez, ez, ez most emberek hallották. Értem értem. Most a 98-ra teker, és kíváncsi arra, hogy az embereket egyébként mélyre foglalkoztatta az, hogy mi beszélgettünk, akkor kiderül, felajánlom nekik, aztán vagy élnek a lehetőséggel, vagy sem. Nagyon szépen Rendsen. köszönöm. Viszont hallásra. Köszönöm szépen, Mishal. 06148 és 0636771161 Ha gondolják, szerezhetnek vele a Krisztinának olyan élményt, mint amilyen élményt nekem szerzett a lányom, aki ült egy taxiban, ahol dühös volt a taxissofőr, mert engem hallgatott, de én nem beszéltem. 061 489 és 06-30-677-1161. Jó reggelt. reggelt! Jó reggelt, Agányi! Hát volt egy munkaadó, aki betelefonált önnek és elmondta, hogy ő milyen munkavállalókkal találkozik, és ha mellé teszem ezt a beszélgetést a Vellai Krisztinával, Hát akkor itt azért nagyon látszik, hogy, nem, hogy az ambición túl a befektetett munka is mellé van téve. És az előző beszélgetésnél meg ezt nem tapasztaltam, illetve a munkaadó sem tapasztalta. Úgyhogy nagyon élveztem a beszélgetést. Köszönöm szépen. Beleért vagy ki tudja, hogy Berlai Krisztina közben a 98-ra tekerte vagy sem. Tehát ezt nem tudom is, nem is hova megkérdezni. 0614890999 és 063677161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 Ha senki nem telefonál, akkor elköszönök, és Velai a szomorú lesz, ahogy én is, de hát az élet kegyetlen. 061 és 06 1161 először. Jó reggelt. Jó kívánok Fiala úr, hát ez nagyon-nagyon jó beszélgetés volt, és kívánom, kívánom, hogy nagyon-nagyon sok hasonló Bellaé Krisztinál, hogy hasonló fiatal legyen, ilyen szorgalmas és törekvő, nagyon-nagyon, nagyon-nagyon. egy Igen, figyelek. Jó hogy a válaszoltól, esetleg meg tudják kérdezni, hogy a Fasorba, Városigeti Fasorba, a BM kórházra terveznek-e valamit áll, ami tulajdon, amit tudom, tíz éve van. Köszönöm. Várjál' egy pillantra, ez lehetséges, én szerettem volna válaszolni Önnek, de Ön lerakta, mert tudnék válaszolni a bán nélkül, de így nincs sok értelme. Jó reggelt! Jó reggelt! Minden tiszteletem az ifjú <laughs> milyen vonatkozásban? Vonat ezért az ambícióért, ezért a lelkesedésért, ezért a, azzal a sok-sok energiáért, amit ebben beletesz. Önnek egy pillanatig se volt sok? Nem. Oké, okay, rendben van. Nem. 061-489-099-9 és 063677-1161. Átraktam ugyanazt a cd-t egy másikba. Másik lejátszok. 061 48 099 és 06 először.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 Mm -hmm. yeah, ott, okay. ott valami ott izé készül. Valami, nem tudom mi, valami gigantikus nyavaja. 061 489 és 0636 először. 0614890999, és 0 egy másodszor 0614890999, és nulla senki többet